не хотів осавул полку дати мені командировки, але я його упросив. Ну, звичайно, якби в школі був іспит, то я б провалився, але мені повірили на слово. І я став майбутнім старшиною. Це було в липні 1919 року. Ми стояли в смотрищі. Коли була мобілізація, мене поставили на мосту перевіряти документи у селюків а я ні в кого не провіряв документів. Всі проходили повз мене, а я стояв і тільки марив про Констанцію. Одному дядькові я хоче знав, що він буде бити нас, а не ворони на городі, як він казав. Я дав обойму патронів. Він обіцяв мені за них принести хліба, але хліба не приніс, обдурив мене. Коли ми Київ узяли разом з Динікінцями, було урочисте свято. Нас вистроїли на майдані, і наш сотенний зубок Мукієвський з російським акцентом почав нещиро говорити нам, що в Києві кацапів уже немає. Він вважав за кацапів більшовиків. А хто ж тоді по його були динікінці, які разом із нами увійшли до Києва? Цей Зубок Мухієвський був знавець своєї справи. Він цифрами доводив, що воїн на світі чим далі все більше. Це був поет мілітаризму. У нас форма була така – жовті чоботи, сині галіфе з білими тоненькими кантами, френчі захисного кольору з наплічниками, ну, звичайні погони в зародку і кашкети германо-польського зразка з тупими козирками. У старшин було все так само, тільки лампаси на галіфе широкі, срібні відзнаки на рукавах, коміри срібні і такі ж хлястики на кашкетах. Муштровий статут, затверджений Симоном Петлюрою, був перекладений просто з німецької. Зубок Мокієвський казав нам, що армія повинна тільки воювати та готуватись до війни, а політика не її справа. Армія повинна бути аполітичною і у військовій техніці бути європейською армією. Усмотрючу, юнаки ще до мого вступу до школи роздавили погром, який улаштував наш кінний полк. Забув назву його. Було розстріляно юнаками 25 кіннотників. Євреї цілували юнакам руки. Так, да. ще в Санпотязі я читаю російську книжку». Підходить до мене старшина і каже, «Ви чого читаєте кацапську книжку? Ми ж з кацапами воюємо!» Я йому нічого не сказав. Не міг же я йому сказати, що просто нічого читати, і книжка цікава. Його ж не обдуриш. «А учитеся, брати мої, думайте, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Він у запалі боротьби навіть і це забув. А старшиною сперечатися ж не можна». А Зубок Мокієвський на муштрі, коли треба спочити і покурити, казав нам «Спачить! Можна паліть!» І казав не «Прошу, а проше!» Словом, польсько-російсько-українська мішанина. Сам він грав. Одного разу до нас приїхав начальник школи Вершбицький. Він красиво і кам'яно сидів на норовитому коні, і наші сотні під музику проходили повз нього і на його вітання і похвали відповідали під ногу «Слава Україні!» Наша сутня неправильно відповідала «Слава Україні!» Не під ногу. І Зубок Мокієвський гнав нас бігом аж на гору. Він біг поруч із нами і хрипко кричав «Заганю, суки, не сини!» Бач, коли хвилюється, так говорить російською мовою. Але він же біг разом із нами. Він уже літній. А ми молоді, повні сил хлопці. Нас годували гарно, але мало. І ми пекли й їли ще кукурудзу. Ясно, що він захекався швидше нас. Команда «Кроком!» І ми, сміючись, в душі сміючись, струнко йдемо полем Поділля. Нас виховували декоративно. Ми постояли ще у цівківцях у маєтку римського Корсакова. А восени вирушили до Кам'янця. У мене в цей день, як на зло, народився черяк під коліном, і мені не було сили розгинати ноги. Я поклав рушницю на дороги і хотів їхати на них, коли Зубок Мокієвський побачив мене і послав до ладу. Я сім верст ішов, шкутельгаючи, і аж у кам'янці розійшовся. Нас розмістили в духовній семінарії, ми ходили на варту до високої директорії. Юнаки дуже любили козиряти і віддавати честь. Вони робили навіть так. Рідко ж зустрічаються на вулиці старшини, яким треба козиряти. Так вони в неділю підуть у парк і групами ходять і козиряють один одному. Наче вони зустрічаються випадково. Мене, як недисциплінірованого, не ставили біля кабінету Петлюри, а все в його садку. Була осінь, і я добре стеріг Петлюру. Полізу в сусідній садок. Та й їм собі груші. Вони холодні, гарні. Я дійшов майже до божевілля і хотів заколоти українського гарібальді, як писали про нього італійські газети. Петлюра у профіль дуже скидався на Раковського. Примітка. Раковський христиан. 1873-1937 роки. Радянський партійний державний діяч. У 1919-1923 роках голова уряду України, а 1923-1927 роках посол СРСР в Англії і Франції. Коли ми йшли по місту, українська інтелігенція кричала нам «Слава!» і обсипала квітками наші струнки, наче в з міді ряди. А зубок Мукієвський, коли нікого з панночок немає, мовчки йде поруч. Як тільки побачить панночок, Зараз же починає кричати на нас «Головки више! Руки! Багнети!» І одного разу нашу варту зміцнили галицькою жандармерією, охороною республіканського ладу. А я стою вночі на одному розі вулиці, а на другому – галичанин. Я почав говорити з ним про політику, і ми зійшли з своїх місць. Ну, власне, галичанин підійшов до мене. А на посту ж не можна балакати. Якраз було викрито агентат білих на петлюру. Раптом чую, кущів голос зубка Мокієвського. Він був тоді вартовим старшиною. «А це що таке?» підбігає до мене і кричить, тупочучи ногами, що я не юнака, баба, і що він мене відкомандирує назад, до мого полку. Для кожного юнака це було крахом кар'єри, а для мене смертю моєї чарівної мрії. Я спокійно сказав Пане сотнику, ви мене ще не знаєте. На ранок Зубок Мокієвський жартівливо звертався до мене і не згадував про мій полк. Раз я побачив у кіно Констанцію. Тільки в Констанції блакитні очі, а в цеї чорні.